نادى رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم دا باب شروط بیان دو فضل الزهد في الدنيا والحف على التقلل منها وفضل الفقر د پدې کې حديث او پر روایت ابو هريره رضی الله تعالی عنه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کئ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایے چې نبي عليه صلوات والسلام او فرمایل لوکان الیمس تو احد ذابا کچرتا زما د پارادو حط مقدار کی سر در وی لسرنی نو ما خوشالی ان دا خبر لا تبر الی صلات الیال شمابانی دریش پی تی رشی و ان دی الله نصر و ان او ما د دین سشی وی الا شی ان ارسدوه له دین نام لصرني <سرنی> الله تمر زپدي خوشاله چې بس ذري رز کې د نن نن ذا ارث ختمي لکه ها الا شيء ارسده لدين شي وا دا غفز نه چي قرض لکي دما سلکي دما قرض دپارا چیر قرض چې دنه د احمد ردي ور کول خزال خبره دا نور چې دنه زپدي خوشاله و چې بس ذري رزېږي چې ماسه وګورې ايشې نه چې دغه نهي او د ټول خلق تقسیم تفصیل کما زفدي خوشاله کما وای د ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایتې اون زورو الی من واسل منکم ګوري هغه چاته د سنا په دنیا کې خطا دې چې ګور اعظم خو قربل دې د فلاني حکومت نشټره اور زه په پهوبوانی چې دغه هغه روغي مازه پلانې خو فیم چې دن هغه ما تي دي نو شکریا به چې دن ادا کوي ولاتن زروا ال <سؤال> من هو فوقكم هغه چا تم ګوري چې واستاسونه د پورته دي ولي <سؤال> څران د دو سیکل <سؤال> دې زم ما خو سیکل نشته ویه وغلا که جو سیکل پیدا کول غواړي چې سیکل لیدا وای چا لکان د موټر سیکل دې معلوم دا پیدا کوي چې موټر سیکل دې نو دغه موټر دیندا پیدا کول نو موټر دیندا خپلنګي لنګ ګوزر دا پیدا کول ها ها نو بارتا ګور نو خراب بشي فو اجدر الله تزدرو نعمت الله دا طریقه چې تاسو استعمال ہوئی دا ډیر احققا چې تاسو به الله تعالی نعمت چه په خپل ځانونه مناسب پک نه غني الله کو غريبي در کړ دا نه پږي کې دا الله تعالی نعمت وګړنه په خپل ځان باني غريبه کې چې نو نوکاتا تو غوران شکریا بادا کی بارہ تمغورا ورن دی وجن نا اپنا اروږی ختجی و فی روایت البخاری اذا نظر احدکم الى من فضل عليه في المال کلچی ګور یو ترساسو اچاد چا غل غورا والے ور کښې دے په مال کی ول خلقي او په بدن کی په صورت کی فلينظر الى من واسفل من اسفل اسفل من اچاد دی ګوري چا غد نن دی دي دي کته تو ور دا اول او زان نحکتا تاو گوری نشکریہ بچی دن آدھا کی او زان نتبرتا گوری ناشکری بڑا کی پیدا کی چیز څنګه پیدا کرے محافظ اللہ او زان مال اے چیدن و مال او دولت نه کرے استغافراللہ بے بگڑی وڑی وڑی وائے وعنہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قارتا عسی عبد الدینار والدرہم والقصیفتی والخریستی انطورتی حلا دیشی عبد الدینار والدرہم صادر والا څه مونږ دور کا تار پیژنې دور تار دور تار پیژنې ترونو کی دکاندار ته دور تار راټاو خا یا دا الله له نیgano دا اوس دا نه د دور تار واره صادر چې که نه غولځي یو اغه ما منځي دا راځي چې سړېږي با دیوانه اې باندې بلشلې هغه نه یو بلی چې غداسي ا ور تاریخ ور هی تمون دور تار وایو دور و توایو و دور را ل جدن اغراکا. نو دغی تار نه چکو یو یی تقی فوئی خمیسا دا دریخمو کپړی یا نشاندار وړی شال ته نه مراد وله سوال شال شال سوال خمیسا بس شال ته وکری ساده ته وکری ان او تی راضیه و الا میو ط لمی رضا کونه ورګډی شینو خوشاله کونه ورګډی شینو دځدن خفای عثم یهودیانو ایشانو سره پک دک باندې دا وی لیکه مولص دینابای کی درایم را کی کمری را کی یا کا سره بلی او سنت عمل کې د دنیا دا پاره کوي نتایج صاحب د رحمن والخمیصه والتری والقطیف والخمیصه امین وای د صدا پاره چماله نو وردا ارسل تبای دی رفله دین کې د لپاره کې ارسل تبای دی سنت طریقې دغه ویلا کا ورا عمل کې او اثر دي شيونه کیچمن هغه واغشی دا الله به نګان تاسو په پته هم سبق بو ده مدري والے انسان 1 کروڑ 15 لګ روپي تي یو سړی وې زاني ورته دا کړ بیا خپل ازمکا په پخوا وختین دوه کنا ازمکا وا 6 لګ روپي کنا لوتي څو کړی او تی لګي شي او تی 6 لګن څلیک لګي دي نه هغه غشولې لګا بیا نور جن نه کسې خبراري او دورباني وصيتي بروقوله او دي چاتي 1:15 ورته وړي واه ها الله تبارك وتعالى اني رايت 70 من اهل الصفه ما من رجل عليه رضا انما اذاه وانما تساؤ فضربت في عنقهم من حمي الله لقد رايت 70 من اهل الصفه فيما اوياتنا اهل الصفه لذللي طالبو نو بدی کې او سړې چې پاو برابر دا الا اما ازار و اما کسام یا بچ دې لنګو یا به معمولی ساده رغړ ساده نو جوړي پټګړي قضرب تو فی اناکم چا غو دې په سټونو کې دال چې دا غا تړلې وا دا اے تاسو کار به کړو کنه چې دې ساده به سورې کړی چې دا نه سورې کې کنه وره ما ته وګړې د سړي کې د سربران لږه بسي او په کټه یبوزي دی بیا په دې ځان را فټي دا سر په ښکاری کې را ښکاری الګه اې دا د اوس د دې په اړه چې موږ سره راو باسو فريشلی نو دا به دا د دې وړاندنو زړه د په ځان پټو چي سوونه نی نیله کا یو شی بس یی کیو صادر کې باځانان چې نه راځي قضربتو فی اناقین فمنا ما یبلغو نسبت ساکین دچا به نسبو ساکین ترې سیدا غ ومنا ما يبلغ الكعبة نشابه الكعبة طرف فيج ما هو بيديه اقا پلاز باندې درا غوندو کرایته ان ترى عورتو زکه ده بد غننه چې عورت نشوڅي د ناونه ونی ني نه کميصو نه پرتوک بل زویو صادر کې بیان چې درا پټ کړو څه نو زر او مذیو ګره ویشي دې سې دې سې دې سې دې سې دې نه دایر ابو خاری شریف حدیث دی ویو دنیا هو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن دنیا چه دداد مؤمن دا پارا جیل نه جیل کی جیلی غفل خخی موافق زندگی نشیته رولے نو مومن با په دنیا کې دغفله خخی موافق زندگی نشیته رولے وجنۃ الکافرین د کافر جنت ته نو جنتو لکم فی ما تصدی ار بزوکم ولکم فی ما تدون نو پرے کے کافر پکے دخل خواہش موافق زندگی تیری خطو ور دخل خواہش موافق تیرا نہ کی و جنت الکافر وایگا نا وہان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اخذ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الناس لمنكب بمنكبای بمنکبیا نبی علیہ السلام زما زما علی چند منکب مجتمع راس العوض والكتف دا داولنے دی اولو کی چذ بمنکی زما چې د نن دا اولو ګلاس کې خود فقالكن فی دنیا کا کانګه غریب دنیا کې داسې جن ته رواه لکه چې مسافری مسافر خو را به هم ځنه او و مراري اواب بلکې دلاری تیری دن کې یو تنو می ملک غریب سړی می غریب خو کافری غریب خو سي به په دنیا کانګه غریب د کافر په څیر دیږي اگر یې کړو ته دیږي نه دا ځینې دي په خوند کې وری کړي غریب خو کافری کن فی دنیا کاننک غریب نسمانہ کاتر کئی گا ماذا اللہ تستوائے گاڑی وڑی وڑی دیکھ اعتبارون ندی فرقون ندی ایسے کنا محتاجی طول منگا اللہ تا غریبیم فقیم اللہ تا محتاج وکان ابن عمر رضی اللہ تعالی نما یقول اذا ام سید ابن عمر بداوی اذا ام سیدہ فلا تن ترسر صباح فلا تنتظر السبا چه ماخام کی ننو تینو دا سبا انتظار مکا و ایزاز بحت فلا تنتظر المسا او چه سبا کی ننو تینو دا ماخام انتظار مکا و خود من صحات کا لمرض کا دا صحات دا دی دا مرض دا پارا جدن تیارے کا من حیات کا لمرو تی کا جن ندی دا مرض دا پارا جدن تیارے ہو کا درس مقامات کیوزی کلی کلی یوصل یوکم شپیتم و صفحہ کی بِعصر رفیقان اَدْدِرْ درهم او دینار چې دین داړي ربات چې نن رفیقان دي لا یفیللا ينفعانک حتا یفارقانک هغه وخت پورې फायदा نظر کی چې سو پورې د نړۍ جدا شې ونی چې دی چالو ورکې نن سو سره صدر کی نه د لاوا خاطر کېبل څه کوجی لری کی الوب داس ملګري دي لری کی رو फायदा نه کیدای په اصله بسره رب الله قول دې اثر رفیقان لا ينفعانک حتا یفارقانک خالو فشر یاد حیز معه او لاطرکن علت دنیا دنیا ته ما معله کېږه ولاته تخده وط نه وله تو حدس نفس لکهه او خپل ته داه رابي تول بقاف یا چې بد ډیر وخمه والله ب اتنای بیا نم بډیر دندې تعلق می او تم خلدي پلا ب مع تعلقکو بلیل غریپې غیرې وطنی لکه مسافر د خپل تن نه العللا په بلځ ک او سره دنیا سره سر جمع بتیر کی باسی زفر مخفی سامالیکم امخد نبی لک ولا تشتغل فیها بما لا اشتغل بهی الغریب او اممشو لکی گا پدیکا پدیکی بما لا اشتغلو بهی الغریب الَّذِي يُرید الزحابہ الى آلین وَبِاللَّهِ التوفیقون ولا تشتغل فیها او امممشو لکی گا پدیکا اممشو لکی ولا تشتغل بها بما لا اشتغل بالغريب الذي يريد الذهاب الى العليم دادي زم ز سره لگا غابر السبيل کانا مسافر لدیم چدلسنا صاما کمرم رخدال لو ادي کانا او تاونه وی اس دي پنا پتلم کی وای کانا وی لک دنیا تو خادعنی ک انی لست عارف حالا مدت الیه یمینا فقطات او شمالها اس تی او منع الاله حراما وانا حل.. اجتنبت حلالا وراتها محتاجه فوهبت جملتها حالا دنیا راتلا سر اوږدو اوږت کو ما سره دوکه کوي ما ولا خې لازم کړه او الله حرام نه کوي زړه حلال نوم په ځان ساتم اجازه دې بي ضرورت سه زړه او دنیا محتاج اوري نه مسالې ته مټول او بخل دنیا دي دنیا والی دنیاha di dunia wali منع aramaaha waana tanap tu halaha war tu ha motatan pa wahab والذي اعطى عبدك رضى الله وعن عبدك فهمه سعد التائي رضي الله تعالى ان فرجاء رجن اني فما كان يذكر الله بننا على حمل اراعه دلني علام ان ما تصامل خاذا عملت احبني الله شكل زاركم الله رسول الله الله مرحبا فقال ازهد في الدنيا يحبك الله دنيا کی ویرغبتی اور اللہ والے نے کہ وہ زرت مہند الناس يحبكن يحبك الناس بے رغبتی کو عام داوسنا چه دخل کو سرا دي فخلق برا سرا نا چه دن اغي نه گئين الله يغضب ان ترقطساله واذا سالت بني ادم يغضب دې څه کنه دې سوال کو ټایر وخت دې شي نو وړي سوال کوټي شي دوی گه او الله نه جووار زور نه خو جاي مخروض نه ژوند غلي کېږي انا بس دې وي الف پلنکټ رخصه لوي او دا وړي قضايده جا اج زغلا و تاسو هر وخت لاغلا یار و در الله ایلیجنګ دې دا یا تاته محمد اللهم يرسل النبي اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما اصاب الناس من الدنيا ففعل ففعلنا قدر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذل اليوم يذل اليوم يذل من جفل ماء لو ايدي بطنه اللهم ذكر عمر بن ما اصاب الناس من الدنيا خلکو چې کومه دنیا حاصله کړیو دا چې غنیموتو لري الله فقال نو ته وي دا او رياض ساتي جا لقد ريت رسول الله يذل اليوم طول ال النبي <سؤال> السلام <سؤال> يلتوي او راكوندا کوندا بيني اشرا هون دا هون ما اجد من التلي من الدقلي ما يملؤ بيبطنهم ندې مونږ دلته بیکاره کجو کجورونه چې ګیړې په چیندنه اغا ډګ کې اومله چیندنه غنی راشي زمونږه تاسو خو یې مزه وکړل موږ عمر سره اسلام سره چې مونږه موږ خو دی چې چندې وکړي چندې ذکر عمر بن الخطاب ماصاب الناس من الدنيا غريبي خپل مه راغه غريبي دیات ساتا خپل غريبي راځن تیار ساتا ردي او تمرتوي تمرتوي کجوري دقل هواي وعن رسول الله تعالی مہربان صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کشو پماپی بیتی حال دا چې زما پکور کې نو من شيء انس شيء یاكله رزق بدن صخر یا غی لرازک بدن حیوان مرادته نه ولا شطر شعیر الا شطر شعیر فی رب لی مگر سو اسد اور بشونا پتاږم اگې تا پیږي اسی دیوال کې د دننه دغه جوګې شي کورا کې ونی دا تاسو چا تاسو هم کوم شي کومه کیسه یخصه اچھا فاکلتم نو نمادای نو وقل حتا طال الیا خور راغستل بمی او ورکول بمی خورل بمی پکلته نو ماوی چې دا ناپکو په نیو ځاخه دامیان نه دا دا چانک زسل کې هو مریږه اچھا اچھا راغلی چې ختمهږي الله وي مريت دا لون ور بشیدې د زو خره او ختمه میینه وینه وینات موږ ری جنا نه بګره بل بل زاخط مشویلای من شایرن کذا فسر الترمذی رحمه الله څو لونې چې دغه علی مو انا علی بالله وانا عن ابن فارث اخیذ جویریه بنت الحارث ام المؤمنین جویریه د دا, دا, بن دا جویریه بنت الحارث وا قال الی ما ترک رسول الله دی ما ترک رسول الله ان مات دینار و درهم نبی اسلام په مرګ وو کی مرته راغل لیکنه دینار و درهم نه پهو علی ابدن ولا امتن ولا شین الا بغله تول بیضا مگر دغه کچرا د jihad سامان یو کا ال بیضا تکسبین الی کان يرقبوا اچیو په سریدو وصلاحه اصلحه ارضا او زمک جعل ال ابن السبیل صدقه چې هغه مسافر لږه صدقه کړیو واه ها و ان فضل من اكرم بالله تعالى وان هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وجه الله تعالى فوقاع من هجرت كره النبي الرسول صلى الله عليه وسلم حرم هجرته من بيته مهاجر الله فقد وقاع اجرهم عند الله تعالى بالغيد لفه من من مات ذي ذم نوا او مرش ولا ياكل من اجر اي شيء هذا اجر اي شيء من اغانه اخره لي وربان بشي منهم مصعب بن عمير رضی الله تعالی نقتل یوم احد نو احد فرد کې شهید کې شهید کې شوې ده احد جنگ کې وترکنا میرا تنیا او ساده برخه ده برافقنا اذا غطينها بارسه مغمجب سرول پټک عبادت رجلا اور سرهکارا کی دي واذا غطينها به رجله انه مدارسو فامرنا رسول الله ان نغطي راسه نو نبی اسلام چې سرول پټکو په جلاله اله رځ دې شه امنل ازغر او پخو ول چې د شهید سرګړینا واخو وَمِنْ نَّمَاءٍ أَيْنَ عَتْلَهُ ثَمَرَهُ بَعْدَ زَمَنٍ أَغَرَّكَ مِثْلُهُ وَلَا تَخْشَىٰ وَيَهْدِي بُعْدَهُ نَدَيْتَ ذَنُ أَغَا أَرَىٰ غُنْدَيَ أَيْنَ عَتْ اُنْظُرُ إِلَىٰ ثَمَرِهِ وَيَنْعِمْ اُنْظُرُ إِلَىٰ ثَمَرِهِ وَيَنْعِمُ نَدَانُهُ مُلَا مَانَا كَوْلُ أُغْرِي مِثْلُهُ وَقُلُطُهُ نُورْ غُنْدُهُ مَا دَاوُسْ يَنْعِمُ هِذِهِ الرِّزْقَ الَّذِي انمی رکساؤن ملون برکسادر من صوف ملون اینعت این نزجت و ادرکت وقو یهدبوها لغتان یقتفوها و اجتنیا و آذی استعارت لما فتح اللہ تعالی من الدنیا لائے استعارت آئیت چا اللہ پکم دنیا کو راوکڑیوا و تمکنو فیها قدرتی پکے حاصل کرو که دنیا د الله پنیبانې د ماشي د نظر بربرابرې ما سقا کاافره منناشربتمه کافربانې کافر و ګور چې زندو و می کولی وای شکر نو با شکرنووب چېې الله دن ان نه دنيا خبر دا دنیا چېدن دا الله د رحمت دا ملو ما پیادي کې چې سديظ الله د رحم نه لې الله دکر الله الله تا لازیکر وما والله او او چې الله تا لای ته نزی د توات کارونه تا مداره کارنووهلی من وه ماللی من خوددون کې ددينین او د کې دین دا الله د رحمت لر نه وي شکره نووادي معېخواه تپوره او زیکر الله ک لئ او داری پر سرم نزدې چ کم کارونه دي مزه کتاب قتل يومه والا او دا ټول دی وایا سبحان الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى جوړوي فترغبوا في الدنيا چې په دنیا کې زکا د دې په نتیجه کې بتاسو دنیا سره مينه کون کې شي دا مطلب دی جداد د دې په نتیجه کې تاسو دنیا سره مينه کون کې شي وره دا جدادونه ځان له جوړوي اغه زیاداد اغه ذمہ داری د لعنت ذمہ داری دا اغه بیکاره دا بفعیدی دا چرصړې دا واجباته را پاتې کی سره پاتې کی اڅه واجباته ندي پاتې کی اس پر وایمه کوم من کرللې یو خلاص ان شاء الله ریبلول ژوندابات طالبان ژوندابات زه غلط شی اوس په خلاف الله واره نه چې الله درمو دو باروږي پروانه عبد الله ابن عمر بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال مر علينا رسول الله مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تیرشه تیر تیرشه بموالي النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خص لنا منغا چه دنه برابر والا زميو جونغळा هم برابر والا فقال ما هذا الذا سدي فقلنا قد وها جيدات كمزور شيده دا جونغळा دا زمنده اباده كمزور شيده فنحن نسبه برابر اوين فنحن نستیهوسی کو برابر وے فقال نبیص ما ارى الامر الا عاجلا من ذلك نینم زمر مغرغد دینه ډیر ماخه دے تاسو دری کی جون تیریږي نه برابر وې پری دې مرغ نه چې هغه ماخه دے لاکه ما ارال امر الا عاجلا من ذلك نینم زو معاملات هغه مرده مگر هغه دې رم چې دن ډیر تلوار غند دے هغه راضی اسزان لکه احمد کوي فریدی ودی کی گزاره کیږي پاه دغه معنا کوم معنا ته سوچ کوو نهه تک سروادي دشكال بحال شي ان شاء الله زمنا وان ان لكل امه يقرن دار امه د پاره فتنه او فتنه المال نو ګور د مال د پاره سس کوي الله بندا غس کوي جو سوایمو او خفسړې دي خپل دي چې د مال او دولت او رسیدو پاره تاسو راځئ دغه ازوګي جو سوایو ملک یا نستبهه ورواری ان للکل امه الفتنه و تو امتي المال زماد امه فتنه چې دین هغه او دولت سه مال دولت د پاره دی يهودانو عيسایانو دا به دین له پاره چې دین आकाश چې سوایا ما پایا هو وهب ابي عمرو مولى ابي ابو عبد الله مولى ابو لنع تعالی اعطانا غير من صرفتي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ابن ادم حقون ابن ادم د پر حق نشله پی سی واه ذل حساب پر سی وا د د یزونو کی بیت یسکنو یو کو چه د بکوسی گی و ثوبن یواری ثوبن یواری عورت او اول جامت دے چننده عورت پټی وجل فل خبزی والما او بو او جل فل خبز جل فل خبز فقال ابو الفلوي قال التريمي سمعه ابو داوود سليمان بن سالم البخيه يقول سمعه النذر بن شميل يقول الجلد الخفذ ليس ما هو ادام او چړوړاي پس کلي سرني فقال نه نه نه نه لندروړاي او دا چې نه او چړوړاي غريز الخفذ او چړوړاي دا مطلب څه کنه ډړای چې پاسکل ورنئی یا اوچ ډړای بس دغه دی حق ته وقاله حروی المراد بی ہونا وعاء الخبشکور شکور اې د ارمان ارمان د دادا کوره او د ډډه شکور بچاتیرا ګرځې دمه شکور ته وی وعاء الخبز کل جوالق والخرج خرجین کی وتوی لکتی لایش ولی او دارنګ نګونه نګنی نګ نګ پیږي نه نګونو کې شي نه نڅې کوي اگر <مالو> تا ما الی چله شینچ بکې خدای دې کیږي کی خدای دې کیږي به کی دیو دندلې تیڅ نګوي دا زغال چې بوجو نه بوجو نه غټل بوجو نه بول چې وګرایم اور عبد الله دی شخیر زکه کا نظر کاو ښه بابا عبد الله دی شیخیر ان دې کس چې رسل محمد صلی الله علیه وسلم د دې او تعالی نو انه صلی الله علیه وسلم اتيت صلی الله نبی اسلام څنګه او یقروا لستیدا کی الها یقول ابن آدم نبی تعالی آدم زېڅه وی مالی مالی زما مال دې زما مال دې زما مال دې وحلک ابن آدم ممالک إلا ما أكلت ففنه تاولب الصف ابليت او تصدق تفم وېتا تا مال أغر کې دې او خړونو کته دې کو بنا دې کو یا دیوا وسط نظر دې کو یاد صدقہ نو مخ کې دې ولي یو سڑی نبی علیہ السلام تو یا رسول اللہ واللہ انی لحبوکا قسم پاللہ زماتا سرمیند فقالا انظر ماذا تقول لکس کو تو کہا تو سوائے اگوی واللہ انی لحبوکا سلاسما فقالا ان کنت تحبنی کما سردیمین فاعد للفقر تجفافا غریبیتا دیکھو اے اے فاعد للفقر تجفافا نو تیار کا غریبیتا ٹاٹی تاٹی غریبیتا تیار کا ٹاٹ بھی جنی پ معلوميې تا سره سر تهواما دا بوت چې په می کاې که نه دا چېواټاک ته و غلو ترپار ترپال په نلپه صر او اعلامه یحبنی من سیر اعلاممون ته او اوو خپل مون ته ته زر نهوري خ چې را ي دی خپلی مون ته ته ر نهرسشيسموم ره زر چې غریي هغه چا ته ر چې ما سره می نه کوي پهتهې پ دی سر یا ته پینې شي او به چې دا چې ورپېدی کړ دا خپل اخر ستا زو زر مرسي ته په کټه ورچی سور چې غریبيز هغه چا ته زر رشي چا تاسو ګول طالبان مليا اکثر غریبياري یا ساتو غړي دا دا دا تاسو بیا ته نه لگا نه دا تسلي زګنه واه ته جفاف هو شيئ يلبصو الفرس افتا چريقي ليتقى بهل عذاب چې دې په دې تقریبا بچي وقدي يلبصو الانسان انسان اچي دې د د د پاسه کپڑے و تا چوری چې کنه چې شپې په دیه نه کې اکثر رما د وزو ته چوری وونه تا مې نه نګر اړې او څو طریقې باندې مخبوګرانم باسیږي بارې په څل کېرانم باسیږي مخبوګرواسیه هزار اچوريږي ځي زړه ته یاري کېږي په چفاصه طاقت زامر چې سچوري دي وای زره کو کنه الله تعالی او الله صلی الله عليه ما زیبانی جایان د الله بندم تر دریو سبا کوره دي وا چا ساب رحیمه الله شریو دریو بجو پوری دکسه اوګی تیګیناس ما زیبانی جایانی مری دوشر مخان اوګی اور سلافی غاننن چې دا پر خدریشی په ګړو بزو کې به افسد لہا مس اخرابون کی دی لرا من حرص المرئ الالماری وشرفی لدینه د حرص د سړی د پمال او په عزت بانی ای څه مطلب لې لې په وښ لې می پیږی غنا سمانا معنا سدا د مال هیڅ رسناک او د عزت حرف هیڅ رسناک چې دین ته سور نقصان رسې نو دورا دوه اوږي شرمخان ته د ګډورامي اغه ته چې د نقصان نه رسېږي د عزت اوږي او د مال اوږي دې چې وین ته سور نقصان رسې ای د مال دارا کا او مال عزت را کا مال او درا کا چې ته سور نقصان رسې ای دورا دوه شرمخان اوږي پریدا رميتا او ګډو بېزو ته پریدا اغه ته دورو نقصان رسېږي خبره خبر پیئیگی کن پیئیگی اوز بیش دی دامت تب دیر دیر دیر پڑیئے پڑیئے پڑیئے مسکو مسکو خمک نا دیکھر اللہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دو پو پوزکی باری پوزے پیچنے اندر پقام پاسید وقد اثر پی جنبي دې پوزید د کو بدن کې چې نه نه جوړ کړه کل نایا رسول الله علې اتخذنا لك وطا كم تعال یو تل ی جوړ کوم ازدار وطا مزیدارا تاسو وای لگا فقال زما د دنیا سره تاسو ما انا اننا کر ان ما انا په دنیا زه غونې په دنیا کې لا کرا کې بن استول تحت شجره ثم راح وترک زما مثال د دنیا لکه اوس راځي چې د اونې لاندې دن اغا ودشي او دشی سور حاصل کی ثم راحا و ترکا بیاتی روارشی اغدا زبری دی ایو روایت کی رازی فقلتو یا رسول الله لو کنت آذنتنا ففرشنا لکشئ ان یقیق کتاسو منت حکم کوئی نمون بدلس شئ غلو دعسی پوز گونے چې تاسو بچی دن دید اگر بچکی گئی تاسو بچکی دیدی پوزکی دیدی نفن وعن ابی حرائی رقی اللہ تعالی تبلیغ والا ملگری زمان گوئی رونا ازم قال رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الفقراء داخلی کی فقراء جنت تا د الاغنیا مکی دا مال داران بخمسطی میں اتیامن وی کنن وی دا غریبان با دا مال داران نا پینز سو کالا مکی جنت تا دی ادا حدیث تا ولی تی که دیس سودان دا خواسان خبر اگا چه سور غریبی دیاریو کی ما خام دو وقت تا چوٹی شیوی اتا گنجیوی دیاروانی سماتر امراغل سیو پکی وصار م او توڑی پیسیور کیا رضی بھی سار دی اللہ مالی تی او مالدار سار پر تیارہ کیو دی دشتی یو بجدبول البجی رضی ولی اساب نبرابری گیا را تو لارد بسیدن رضا تو لارد بیئی ندی کے ریسو سودا دی که خود شک نشتے غریب <laughs> غریب ماشاءالله نه د مالی صاحب نه د حج ته زکات ته نه د وړی ته نه چې د قربانایشت نه بل څه سو بس غریبي وا دا په مخاوان جانا ته ځم او دابل دا کیسریکل لګړې دا او پلانای کارخانه دا دا پلانای یو څو یې سا ورکی ورکی هغه 300 په مضیه أغسطس کې سبحان 300 کال مضیه وست زه دګی کېږي وبارالا اچو بارالا په داخانو کې کمالدارانو نه چاڅه تلاله دي فريختلانه وي د خاليتی به یو جاري یو غریب و او فلاحي تر راغونکس بل صاحب چې کوم او یو خانق یې د نبار کو نوري پر سر کې خل او خانق په 1900 تاسو 10 بهور کې کړهنګ یې غریبه او شخوند کو مردان نه راځي او کستره کومو کومه استا تقریب وروي چې څو یې غریبه او شخوند کو دله دې کې په پخوا خو چې نن دا لوخه چې نن دا د خاورې دی غوټنګ نه کول ما درځه په ګر سلوارو نه لکه څو درځه په ګر سلوارو دا ټنګ به ورګي غریبای اوسې خوانډو کو غریبای اوسې خوانډو او په ما خرابانه دی سوبټریونیټ ترڅ دې داسې پړې نه شي هلته د دې کې ده څه شکته سړیا دا خو دې سره کې چې سواله ما پړې پړې لوهرشه سره په هملیټ په بلکل اس پروا نه نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل دی ات طلاتو فی الجنه ز جنت اور خارښومه فرایت اکثر ال فقراش نو قتل ناقصرب کی غریبانو مالدارو کوټی سیار عربی تو دین اکثر د شای اسماعیل شهید رحمه الله خلاف چکر به قوانینو کړو مالدارانو کړو خانا نو کړو ته کور خانا نو دی دی خانا نو ټوله چې دی ا پوری خانا چې دینو عربی تو إلا ما شاء الله شاسه تحریک پتا وره شا کاوي شي والطلات في النار اور تورخ کارا شوما فرائت اكثر الها النساء سربي باچا جي وي ياخذو وي ستاز دلتم اوت سيوا دي التموت سيوا دي اور دلتم سيوا دي التموت پایو اوه وه وه وه باچت کی رمولا دا سچته د نړیست باچت کی ویله ویله شومورنو کار باځه وو خانل یو خوشګوار ماحول می باچت کی څه دی وګور وه وه وه او اسامه تنجي رضي الله تعالیه و علیه وسلم قال قمت على باب الذمه طبعا ابي هريره رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اصدق كلمه اطلاق بالكلام معنی کی یاد رہے بهترین د کلام نہ قال شاعر شہیوی کرمت اللبی دغد لبی کلام نی الا كل شیء ما خلق الله باطل و كل نعیم الله محله تزا ال قره شعر دسه الا كل شیء ما خلق الله باطل تول چیز دان اللہ تعالیٰ نا ایلاو چیز نباطلو دا ختمی دن کی دی کلو من کلو من حلی آفان ویبقا وجو ربی کذل جلالی کلو شئن حالکن اللہ وجہا علا کلو شئن ما خلاللہ باطلو وکلو نعی من لا محالتا غائلو هر نعمت چیزن اغضی لکی سیواد زندہ نعمت زیادہ زیادہ دارا چیزن دار ہر دنیا نے دنیا نہیں بین نیما طرز